Псалом третій О, Господи, як багато моїх ворогів, Багато їх повстало проти мене, Багато тих, що мені кажуть, Не маємо спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, міщіт навколо мене, Ти, моя слава, підносиш голову мою угору, я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, Ти розторощив зуби злих у Господа спасіння, На Твій народ Твоє благословення».